Розділ 5. Ще зовсім недавно двір арканарських королів був одним із найосвіченіших в імперії. При дворі оберталися вчені, здебільшого шарлатани, але й такі як Багір Кісенський, який відкрив сферичність планети, тата, який висловив геніальний здогад про виникнення епідемій від дрібних непомітних окухробаків, що розносяться вітром та водою. Алхімік Сінда, який шукав, як усі алхіміки, спосіб перетворювати глину на золото, а винайшов закон збереження маси. Були й при Арканарському дворі й поети, здебільшого блюдолизи та підлабузники, але й такі, як Пепін Славний, автор історичної трагедії «Похід на північ». Цурен Правдивий, який написав понад 500 балад та сонетів, покладених у народі на музику а також гур-творець, який написав перший в історії імперії світський роман «Сумну історію про принца», котрий полюбив прекрасну варварку. Були при дворі знамениті артисти, танцюристи, співаки. Чудові художники вкривали стіни фресками, що не тьмяніли, славні скульптори прикрашали своїми творіннями палацові парки. Не можна сказати, що барканарські королі були ревнителями освіти чи знавцями мистецтва. Просто це вважалося пристойним, як церемонія ранкового одягання чи розкішні гвардійці біля головного входу. Аристократична толерантність доходила часом до того, що деякі вчені та поети ставали помітними гвинтиками державного апарату. Так, всього півстоліття тому високовчений алхімік Боца обіймав нині скасовану посаду міністра Надр, заклав кілька копалень і прославив Арканар дивовижними сплавами, секрет яких було втрачено після його смерті. А пепінславний Славний аж донедавна керував державною просвітою, поки Міністерство історії та словесності, очолюване ним, не визнали шкідливим та розпусним. Бувало, звичайно, і раніше, щоб художника чи вченого, котрий не подобався королівській фаворитці, тупії хтивій особі, продавали за кордон або труїли миш'яком, але тільки до нареба взявся до справи по справжньому. За роки свого перебування на посаді висосильного міністра охорони корони, він справив у світі арканарської культури такі спустошення, що викликав невдоволення навіть у деяких шляхетних вельмож, які заявляли, що двір став геть прісним і під час балів нічого не чути, крім дурних пліток. Багіра Кісенського, звинуваченого у Божевіллі, що межує з державним злочином, було кинуто у катівню, і лише долаючи великі труднощі, Румата зумів його визволити і переправити до метрополії. Обсерваторія його згоріла, а вцілілі учні розбіглися хто куди. Лейбзнахар Тата, разом із п'ятьма іншими лейбзнахарями, виявився раптом отруйником, якого звинуватили в науськувенні герцога єруканського на особу короля. Під тортурами зізнався у всьому і був повішений на Королівській площі. Намагаючись врятувати його, Румат роздав 30 кілограмів золота, втратив чотирьох агентів, шляхетних донів, які не знали, що творять. Ледь не попався сам, був поранений під час спроби відбити засуджених, але зробити нічого не зміг. Це була його перша поразка, після якої він зрозумів нарешті, що Дон Реба – постать випадкова. Дізнавшись за тиждень, що алхіміка Сінду мають намір звинуватити в приховуванні від скарбниці таємниці філософського каменя, Румата, розлючений поразкою, влаштував біля будинку алхіміка засідку, сам обернувши обличчя чорною ганчіркою позбавив зброї штормовиків, зв'язав їх, замкнув у льоху і тієї ж ночі випровадив Сінду, який так нічого й не зрозумів, до меж Суана де той продовжив пошуки філософського каменя під наглядом Дона Кондора. Поет Пепін славний раптово постригся в ченці і відійшов у далекий монастир. Цурен правдивий, викритий у злочинній двозначності та потуранні смакам нижчих чинів, був позбавлений честі та майна, намагався сперечатися, читав по шинках тепер уже відверто руйнівні балади, двічі був смертельно битий патріотичними особистостями, і тільки тоді піддався на умовляння свого великого друга і поціновувача і від'їхав у метрополію. Ромата назавжди запам'ятав його, блакитно-блідого від пияцтва, як він стоїть і вчепившись тонкими руками у ванти на палубі корабля, і дзвінким молодим голосом вигукує свій прощальний сонет, як листи зів'яли й падає на душу. Що ж до гура творця, то після розмови в кабінеті Дона Реби він зрозумів, що арканарський принц не міг полюбити вороже поріддя, особисто кидав на королівській площі власні книжки у вогонь і тепер згорблений з помертвілим обличчям стояв під час королівських виходів у натовпі придворних залить помітним жестом Дона Реби, виступаючи вперед із віршами ультрапатріотичного змісту, котрі викликали нудьгу і позіхання. Артисти ставили тепер одну й ту саму п'єсу – «Загибель варварів» або «Маршал Тоц, король піц перший арканарський». А співаки надавали перевагу в основному концертам для голосу з оркестром. Художники, що залишилися живими, малювали вивіски. Втім, двоє чи троє примудрилися залишитися при дворі і малювали портрети короля з доном Ребою, котрий шанобливо підтримував його підлікоть. Розмаїття не заохочували. Короля зображали двадцятирічним красиним у латах, а дона Ребу – зрілим чоловіком із серйозним обличчям. Так арканарський двір став нудним. Проте вельможі, шляхетні дони без занять, гвардійські офіцери та легковажні красуні дони – одні з марнославства, інші за звичкою, треті зі страху – щоранку заповнювали палацові приймальні. Говорячи по честі, багато хто взагалі не помітив жодних змін. У концертах та змаганнях поетів минулих часів вони найбільше цінували антракти, під час яких шляхетні дони обговорювали вади хортів, розповідали анекдоти. Вони ще були здатні на не дуже тривалий диспут про властивості істот з потойбіччя, але питання про форму планети і про причини епідемій вже вважалися просто таки непристойними. Деяке засмучення викликало у гвардійських офіцерів зникнення художників, серед яких були майстри зображати оголену натуру. Румата прибув до палацу, трохи запізнившись. Ранковий прийом уже розпочався. У залах юрмився народ, чувся роздратований голос короля і лунали мелодійні команди міністра церемоній, що керував одяганням його величності. Придворні здебільшого обговорювали нічну подію. Якийсь злочинець з обличчям і руканця проникнув уночі до палацу, стилетом убив вартового і ввірвався в опочивальню його величності, де нібито й був знешкоджений особисто доном ребою. Затим був схоплений і дорогою до веселої вежі розірваний на шматки з божеволілою від юрмою патріотів. Це був уже шостий замах за останній місяць. Тому сам факт замаху інтересу майже не викликав. Обговорювалися лише деталі. Ромата дізнався, що, побачивши вбивцю, його величність підвівся на ложі, затуливши собою прекрасну Дону Мідару, і промовив історичні слова. «Геть звідси мерзотнико!» Більшість охоче вірила в історичні слова, вважаючи, що король прийняв убивцю за лакея. І всі сходилися на думці, що Дон Реба, як завжди на поготові, і не у рукопашній сутичці. Румата в приємних виразах погодився з цією думкою і у відповідь розповів щойно вигадану історію про те, як на Дона Ребу напали 12 розбійників, трьох він поклав на місці, а решта втекли. Історію вислухали з великою цікавістю і схваленням, після чого Румата ніби випадково згадав, що цю історію розповів йому Дон Сера. Вираз зацікавленості негайно зник з облич присутніх, бо кожному було відомо, що Донсера знаменитий йолоп і брехун. Про Дону Окану ніхто не мовив жодного слова. Про це або ще не знали, або вдавали, що не знають. Розсипаючи люб'язності і потискаючи ручки дамам, Румата помалу просувався до перших рядів розрядженого, напарфумленого, пітного натовпу. Шляхетне дворянство напівголосно розмовляло. Ось ось та сама кобила. Вона засікалася, але будь я проклятий, якщо не програв її того ж вечора Дону Кеу. Що ж до стегон шляхетний Доне, то вони незвичайної форми. Як це сказано у цурена. Гори піни прохолодної. Ні, пагорби прохолодної піни. Коротше, потужні стегна. Тоді я тихенько відчиняю вікно, беру кінжал у зуби і уявіть собі, мій друже, відчуваю, що грати піді мною прогинаються. Я з'їздив йому по зубах ефесом меча так, що цей сірий кнуряка двічі перекинувся через голову. Ви можете помилуватися на нього, он, він, стоїть із таким виглядом, ніби має на те право. А Дон Тамео наблював на підлогу, послизнувся і впав головою у камін. От чернець їй каже, а повідай, ну мені, красу, не твій сон. «Дуже прикро», – думав Румата. «Якщо мене зараз уб'ють, ця колонія найпростіших виявиться останнім, що я бачу у своєму житті. Тільки раптовість. Мене врятує раптовість. Мене та Будаха. Вибрати моменти раптово напасти, захопити зненацька, не дати йому розкрити рота, не дати убити мене – мені зовсім не варто вмирати». Він пробрався до дверей опочивальні і, притримуючи обома руками мечі, злегка зігнувши за етикетом ноги в колінах, наблизився до королівського ложа. Королеві натягували панчохи. Міністр церемонії, затамувавши подих, уважно стежив за спритними руками двох камердинерів біч від розкиданої постелі стояв дон Реба, нечутно розмовляючи з довгим кістлявим чоловіком, вбраним у сірий оксамитовий військовий однострій. То був отець Цупік, один з вождів арканарських штурмовиків, полковник палацової охорони. Дон Реба був досвідченим придворним. Судячи з його обличчя, йшлося лише про статі кобили чи чесноти королівської племінниці. Отець же Цупік, оскільки був військовим і колишнім бакалійником, обличчям володіти не вмів. Він хмурнів, кусав губу, пальці його на руків'ї меча стискалися і розтискалися. І зрештою він раптом смикнув щокою, різко обернувся і, порушуючи всі правила, попер геті з опочивальні прямо у натовп придворних, котрі заціпеніли від такої невихованості. Дон Реба, вибачливо посміхаючись, подивився йому в спину. А Румата, провівши очима недолугу сіру постать, подумав – ось іще один небіжчик. Йому було відомо про тертя між доном Ребою та сірим керівництвом. Історія коричневого капітана Ернста Рема повторювалася. Панчохи були натягнуті. Камердинери, підкоряючись мелодійному наказу міністра церемоній, благоговійно самими пучками пальців взялися за королівські туфлі. Тут король, відштовхнувши камердинерів ногами, так різко обернувся до дона Реби, що живіт його, схожий на щільно натовчений бурдюк, перекотився на коліно. «Мені набридли ваші замахи», – істерично заверещав він. «Замахи, замахи, замахи! Вночі хочу спати, а не змагатися з убивцями. Чому не можна перенести замахи на денний час? Ви поганий міністр, Ребо. Ще одна така ніч, і я накажу вас придушити!» Донреба вклонився, притискаючи руку до серця. «Після замахів у мене голова болить!» Він раптово замовк і тупо дивився на свій живіт. Момент був сприятливий. Камердинери забарилися. Насамперед слід перевернути до себе увагу. Ромата вирвав у камердинера праву пантофлю, опустився перед королем на коліно і почав шанобливо насаджувати її на тлусту ногу у шовковій панчосі то був найдавніший привілей роду Румат, власноруч взувати праву ногу коронованих осіб імперії. Король каламутно дивився на нього. В очах його спалахнув вогник цікавості. — А, Румата, — сказав він, — ви ще живі? Греба обіцяв мені вас придушити, — захихотів. Він поганий міністр цей Реба. Він тільки й робить, що обіцяє. Обіцяв викорінити крамолу, а крамола зростає. Якихось сірих селюків поназбирував до палацу. Я хворий, а він усі хлеб нахарів перевішав. Румата скінчив одягати пантофлю і, вклонившись, відступив на два кроки. Він зазначив на собі уважний погляд Дона Реби і поспішив надати обличчю зарозуміло тупого виразу. «Я зовсім хворий», – продовжував король. «У мене все болить. Я хочу на відпочинок. Я вже давно пішов би на спочинок. Але ж ви всі пропадете без мене, вівці!» Йому одягли другу пантофлю. Він підвівся, мохнув і скривився, схопившись за коліно. «Де знахарі?» – заволав він гірко. – «Де мій добрий тата?» – «Ви повісили його, бов дуряко!» – «А мені від самого його голосу легшало!» – «Мовчіть, я сам знаю, що він отруювач!» – «І чхати я на це хотів!» – «Що тут такого, що він отруювач?» – «Він був знахар!» – «Розумієте, вбивце!» – «Знахар!» – «Одного отруїть, іншого вилікує!» – «А ви тільки труїте!» – «Краще б самі повісилися!» Донореба вклонився, притискаючи руку до серця, і залишився в такому положенні. «Адже всіх повісили, залишилися лише ваші шарлатани і попи, які напувають мене святою водою замість ліків. Хто складе мікстуру, хто розітремені ногу маззю?» Володарю на весь голос сказав Румата, й йому здалося, що в палаці все завмерло. «Вам варто лише наказати, і найкращий лікар імперії буде у палаці за півгодини!» Король отетеріло дивився на нього. Ризик був страшний. Доноребі варто було тільки мигнути. Ромата фізично відчув, скільки пильних очей дивляться зараз на нього поверху перення стріл. Він знав, навіщо були передбачені ряди круглих чорних душників під стелею спальні. Донореба теж дивився на нього з виразом вічливої та доброзичливої цікавості. «Що це означає?» – буркотливо поцікавився король. «Ну, наказую. Де ваш лікар?» Ромата увесь напружився. Йому здавалося, що наконечники стріл уже штрикають його у лопатки. «Володарю», – швидко сказав він, – «накажіть дону Ребі явити вам знаменитого доктора Будаха». Мабуть, дон Реба таки розгубився. Головне було сказано, а Ромата залишався живим. Король перекотив каламутні очі на міністра охорони корони. Володарю, продовжував румата, тепер уже не поспішаючи і належним чином. Знаючи про ваші воїстину нестерпні страждання і пам'ятаючи про обов'язок мого роду перед государями, я виписав зі рука на знаменитого високовченого лікаря доктора Будаха. На жаль, доктор Будах не добрався до мети. Сірі солдати шановного Дона Реби захопили його минулого тижня, і подальша його доля відома лише Дону Ребі. Я вважаю, що лікар десь поблизу, швидше за все, у веселій вежі, і я сподіваюся, що дивна неприязнь Дона Реби до лікарів ще не позначилася фатально на долі доктора Будаха. Румата замовк, стримуючи подих. Здається, все йшло чудово. Тримайся, Донеребо. Він глянув на міністра і похолонув. Міністр охорони корони анітрохи не розгубився. Він кивав руматі з лагідним батьківським докором. Цього румата аж ніяк не очікував, та він же у захваті, приголомшено подумав румата. Зате король поводився, як очікувалося. Шахрай. закричав він. За душу, де лікар? Де лікар? Я вас питаю. Мовчати. Я вас питаю, де лікар. Дон Реба виступив уперед, приємно всміхаючись. «Ваше величністе», – мовив він, – «ви насправді щасливий правитель, бо у вас так багато вірних підданих, що вони часом заважають один одному в прагненні служити вам». Король тупо дивився на нього. «Не приховую, як і все, що відбувається у вашій країні, був мені відомий і шляхетний задум, відданого дона Ромати. Не приховую, що я вислав на зустріч доктору Будаху наших сірих солдатів, виключно заради того, щоб уберегти поважну людину похилого віку від випадковостей й далекої дороги. Не приховуватиму я й того, що не поспішав явити Будаха і руканського вашій величності. — Як же це ви наважилися? — докірливо запитав король. «Ваше величносте, дон Румата молодий і настільки ж недосвідчений у політиці, як і досвідчений у шляхетній сутичці. Йому й невтямкий, на яку підлість здатний герцог Яруканський у своїй шаленій люті проти вашої величності. Але ми з вами це знаємо, володарю, чи не так?» Король покивав. І тому я вирішив зробити невеличке попереднє розслідування, я б не став поспішати, але якщо ваша величність, низький уклін королю, і дон Румата, кивок у бік румати так наполягаєте, то сьогодні ж після обіду доктор Будах, ваше величність постане перед вами, щоб розпочати курс лікування. А ви не дурень, доне Ребо, сказав король, подумавши. Розслідування це добре, це ніколи не завадить. «Проклятий і руканець!» Він завив і знову схопився за коліно. «Клята нога! Отже, після обіду чекатимемо, чекатимемо!» І король, спираючись на плече міністра церемоній, повільно пройшов у тронний зал повз приголомшеного румату. Коли він поринув у натовп передворних, донреба привітно посміхнувся руматі і запитав. «Сьогодні вночі, ви, здається, чергуєте при опочивальній принца, я не помиляюся?» Румата мовчки вклонився. Румата безцільно брудив по нескінченних коридорах і переходах палацу. Темних, сирих, просмерділих аміаком і гниллю, повз розкішні прибрані килимами кімнати, повз запелюжені кабінети з вузькими загратованими вікнами, повз комори завалені мотлохом з обідраною позолотою. Людей тут майже не було. Мало хто з придворних ризикував відвідувати цей лабіринт у задній частині палацу, де королівські апартаменти непомітно переходили у канцелярії Міністерства охорони корони. Тут було легко заблукати. Всі пам'ятали випадок, коли гвардійський патруль, котрий обходив палац по периметру, був наляканий несамовитими криками людини, яка тягла до нього крізь грати амбразури подряпані руки. Врятуйте мене, кричав чоловік, я камер Юнкер, я не знаю, як вибратися. Я два дні нічого не їв, заберіть мене звідси. Десять днів між міністром фінансів та міністром двору йшло жваве листування, після чого вирішено було все таки виламати грати, і протягом цих десяти днів нещасного камери Юнкера годували, подаючи йому м'ясо та хліб на кінчику списа. Крім того, тут було небезпечно. У тісних коридорах на підпитку стикалися гвардійці з охорони короля і штурмовики, які охороняли міністерство. Билися відчайдушно, а задовольнившись, розходилися, забираючи поранених. Нарешті тут тинялися й убиєнні. За два століття їх нагромадилося у палаці порядно. З глибокої ніші у стіні виступив штурмовик вартовий із сокирою на поготові. Не дозволено, похмуро оголосив він. «Багато ти розумієш телепню», – недбало сказав Ромата, відводячи його рукою. Він чув, як штурмовик нерішуче тупцює позаду, і раптом спіймав себе на думці про те, що образливі слівця і недбалі жести виходять у нього рефлекторно, що він уже не грає високородного хама, а в значній мірі перетворився на нього. Він уявив себе таким на землі, і йому стало гидко і соромно. «Чому? Що зі мною сталося?» Куди зникла вихована і омріяна з дитинства повага і довіра до собі подібних, до людини, до прекрасної істоти, яка зветься людиною? А мені вже ніщо не допоможе, подумав він з жахом. Адже я їх по-справжньому ненавиджу і зневажаю. Не шкодую, ні, ненавиджу і зневажаю. Я можу скільки завгодно виправдовувати тупість і звірство хлопця, повз якого я зараз проходив, соціальні умови, моторошне виховання, все, що завгодно, але я тепер виразно бачу, що це мій ворог. Ворог всього, що я люблю. Ворог моїх друзів. Ворог того, що я вважаю найсвятішим. І я ненавиджу його не теоретично, не як типового представника, а його самого, його як особистість. Ненавиджу його слиняву морду, сморід його немитого тіла, його сліпу віру, його злість на все, що виходить за межі статевих відправлень та випивки. Ось він тупцює цей недоук, якого ще півроку тому товстопузий батичко шмагав, намагаючись залучити до торгівлі залеженим борошном і зацукрованим варенням. Сопея дровиняка, болісно намагаючись згадати параграфи погано завченого статуту і ніяк не може збагнути чи кричати «караул», а чи просто махнути рукою. Все одно ніхто не довідається. І він махне на все рукою, повернеться в свою нішу, запхає до пащеки жмут жувальної кори і чвакатиме, пускаючи слину і прицмокуючи. І нічого на світі він не хоче знати, і ні про що на світі не хоче думати. Думати. А чим кращий орел наш до Реба? Так, звичайно, його психологія заплутаніша і рефлекси складніші, але думки його подібні до ось цих просмерділих аміаком і злочинами лабіринтів палацу. І він зовсім вже невимовно гидкий, страшний злочинець і безсоромний павук. Я прийшов сюди любити людей, допомогти їм розігнутися, побачити небо. Ні, я поганий розвідник, подумав він з каяттям. «Я геть поганий історик. І коли це я встиг провалитися в трясовину, про яку говорив Дон Кондор? Хіба Бог має право на якесь почуття, крім жалю?» Позаду пролунало квапливе бух-бух-бух чобіт коридором. Румата оглянувся і поклав руки навхрест на руків'я мечів. До нього біг Дон Ріпат, притримуючи на боці клинок. «Дон Румато! Дон Румато!» Закричав він ще здалеку хрипким шепотом. Румата відпустив мечі. Підбігши до нього, доноріпат озирнувся і промовив ледь чутно на вухо Я вас шукаю вже цілу годину у палаці Вага колесу, розмовляю з Доном Ребою у фіолетових покоях. Румата навіть замружився на мить, потім, обережно відсторонившись, сказав із ввічливим подивом Ви маєте на увазі знаменитого розбійника. Але ж він чи то страчений, чи взагалі вигаданий. Лейтенант облизав сухі губи. Він існує. Він у палаці. Я думав, що вам буде цікаво. Милий донеріпате, сказав румата. Мене цікавлять чутки, плітки, анекдоти. Життя таке нудне. Ви мене, очевидно, неправильно зрозуміли. Лейтенант дивився на нього божевільними очима. Посудіть самі. «Яка мені справа до неперебірливих зв'язків Дона Реби, якого втім я надто поважаю, аби судити? І потім, вибачте, я поспішаю. На мене чекає дама». Дон Ріпат знову облизнув губи, ніяково вклонився і боком пішов геть. Румато раптом осяяла щаслива думка. «До речі, мій друже», – привітно гукнув він, – «як вам сподобалася невелика інтрига, яку ми провели сьогодні вранці з Доном Ребою?» Донері Пату хоче зупинився. Ми дуже задоволені, сказав він. Чи не так? Це було дуже мило. Це було чудово. Сіре офіцерство дуже радіє, що ви нарешті відкрито прийняли нашу сторону. Така розумна людина, як ви, донер у і знається з баронами зі шляхетними виродками. Мій дорогий Ріпате, зверхньо мовив Румата, повертаючись, щоб іти. Ви й забуваєте, що з висоти мого походження не видно жодної різниці, навіть між королем та вами. До побачення. Він широко крокував коридорами, впевнено завертаючи в поперечні проходи і мовчки відсторонюючи вартових. Він погано уявляв собі, що робитиме, але розумів, що це дивовижна, рідкісна удача. Він має чути розмову між двома павуками. Недарма дарма обіцяв за живого вагу в 14 разів більше, ніж за вагу мертвого. Через фіолетову портєру йому на зустріч виступили два сірих лейтенанти з клинками наголо. «Доброго дня, друзі», – сказав донорумата, зупиняючись між ними. «Міністр у себе?» міністра зайнятий, донорумато», – сказав один із лейтенантів. «Я почекаю», – сказав румата і пройшов за портєра. Тут було непроглядно темно. Румата Навпомацкий пробирався серед крісл, столів та чавунних підставок для світильників. Кілька разів він чув чиєсь супіння над вухом, і його обдавало густим часниково-пивним духом. Потім він побачив слабку смужку світла, почув знайомий гугнявий тенорок шановного ваги і зупинився. Тієї ж секунди вістря списа обережно вперлося йому між лопаток. «Тихіше, йолопе!» – сказав він роздратовано, але тихо. Це я, Дон Румата. Спис відсунувся. Румата підтягнув крісло до смужки світла, сів, витягнувши ноги, і позіхнув так, щоб було чути. Потім він почав спостерігати. Павуки зустрілися. Дон Реба сидів у напруженій позі, поклавши лікті на стіл і переплівши пальці. Праворуч нього лежав на купі паперів важкий метальний ніж із дерев'яним руків'ям. На обличчі міністра заціпеніла приємна усмішка. Поважний Вага сидів на Софії спиною до румати. Він був схожий на старого дивакуватого вельможу, який провів останні 30 років у своєму заміському палаці. «Вистрібани обтрухнуться», – казав він. «Ідутою чорнушкою осягло хлюснуть по маргазах. Це вже 20 довгих хохарів. Марку було б тенькнути по рябчуках, але хохарі оближно ружують». «На тому і покалимо зростень. Такий наш примар!» Донреба помацав виголене підборіддя. «Студно туково!» – задумливо сказав він. Вага знизав плечима. «Такий наш примар! З нами гоношитися для вашого оглоду незрісно! По габарях?» «По габарях!» – рішуче сказав міністр охорони корони. «І пий коло!» – сказав Вага, підводячись. Ромата, котрий сторопіло слухав ці нісенітниці, помітив на обличчі ваги пухнасті вуса й гостру сиву борідку, справжній придворний часів минулого регенства. Приємно було поговорити, сказав Вага. Дон Реба теж підвівся. Розмова з вами принесла мені величезне задоволення, сказав він. Я вперше бачу таку сміливу людину, як ви, шановний. Я теж, нудним голосом процідив Вага. Я теж дивуюся і пишаюся сміливістю першого міністра нашого королівства. Він повернувся до Дона Реби спиною і поплентався до виходу, спираючись на жезл. Дон Реба, не спускаючи з нього задумливого погляду, поклав пальці на руків'я ножа. Тут же за спиною румати хтось натужно задихав, і довгий коричневий стовбур духової трубки просунувся повз його вухо до щілини між порт'єрами. Секунду донреба стояв, немов прислухаючись, потім сів, висунув шухляду столу, вийняв сто з паперів і поринув у читання. Румата встав і, наступаючи на чиїсь ноги, почав просуватися назад до виходу з фіолетових покоїв. Король обідав у величезній двосвітній залі. Тридцятиметровий стіл накривався на сто персон. Сам король, донреба особи королівської крові, два десятки повнокровних особистостей, ненажери і пияків, міністри двору та церемоній, група родовитих аристократів, котрих традиційно запрошували, у тому числі і румата, дюжина мандрівних баронів з бочкоподібними баронетами і на найдальшому кінці столу всіляка аристократична дрібнота, що правдами і неправдами здобула запрошення за королівський стіл. Цих останніх, вручаючи їм запрошення та жетон на крісло, попереджали. Сидіть нерухомо, король не любить, коли крутяться. Руки тримайте на столі, король не любить, коли руки ховають під столом. Не оглядайтеся, король не любить, коли оглядаються. Під час кожного такого обіду пожиралася величезна кількість тонкої їжі. Випивалися озера старовинних вин, розбивалася і псувалася безліч знаменитого фарфору. Міністр фінансів в одній з своїх доповідей королю похвалився, що один обід його величності коштує стільки ж, скільки йде на піврічне утримання Суанської академії наук. В очікуванні, коли міністр церемонії під звуки сурм тричі проголосить до столу, Румата стояв у групі придворних і в десяте слухав розповідь Дона Томео про королівський обід, на якому він, Дон Мео, мав честь бути присутнім півроку тому. Я знаходжу своє крісло. Ми стоїмо, заходить король, сідає, сідаємо й ми. Обід продовжується. І раптом уявіть собі, дорогі дони, я відчуваю, що піді мною мокро. Мокро. Ні повернутися, ні посоватися, ні помацати рукою я не наважуюся. Однак, вибравши момент, я запускаю руку під себе, і що ж? Справді мокро. Нюхаю пальці, ні, нічим особливим не пахне. Що за халепа? Тим часом обід закінчується, всі встають, а мені, уявіть собі, шляхетні дони, встати якось боязко. Я бачу, що до мене йде король, король, але продовжую сидіти на місці немов барон-селюк, який не знає етикету. Його величність підходить до мене, милостиво посміхається і кладе мені руку на плече. Мій дорогий донат Мел", каже він, ми вже підвелися, йдемо дивитися балет, а ви все ще сидите. Що з вами, чи не об'їлися ви? «Ваше величності, – кажу я, – відрубайте мені голову, але піді мною мокро». Його величність зволив розсміятися і наказав мені встати. «Я встав? І що? Навколо регіт! Шляхетні дони, я весь обід просидів на торті!» Його величність зволив дуже сміятися. «Ребо, ребо, – сказав нарешті він, – це все ваші жарти. Будьте ласкаві, почистіть шляхетного дона, ви забруднили йому сідалище». Дон Реба, заливаючись сміхом, виймає кинжал і починає зачищати торт з моїх штанів. Ви уявляєте мій стан, шляхетні дони? Не приховую, я трусився зі страху від думки, що Дон Реба, принижений при всіх, помститься мені. На щастя, все обійшлося. Запевняю вас, шляхетні дони, це найщасливіша подія у моєму житті. Як сміявся король, який був задоволений його величність. Придворні реготали. Втім, подібні жарти були і звичайним явищем за королівським столом. Запрошених садовили у паштети, у крісла з підпиляними ніжками, на гусячі яйця, саджали й на утруєні голки. Король любив, щоб його розважали. Румата раптом подумав, цікаво, як я вчинив би на місці цього ідіота. Боюся, що королю довелося б шукати собі іншого міністра охорони – а інституту довелося б надіслати в Арканар іншу людину. Загалом треба бути на поготові, як наш орел Нерева. Загриміли труби, мелодійно заревів міністр церемоній, увійшов на кульгуючий король і всі почали розсідатись. По кутах зали, спершись на дворучній мечі, нерухомо стояли вартові гвардійці. Руматі дісталися мовчазні сусіди. Праворуч заповнювала крісло драглиста туша похмурого ненажери до напіфи, чоловіка відомої красуні. Ліворуч безглуздо дивився в порожню тарілку гур творець, гості завмерли, дивлячись на короля. Король запхав за комір сірувату серветку, осягнув поглядом страви й ухопив курячу ніжку. Щойно він увіп'явся у неї зубами, як сотня ножів, і з брязку на тарілки, і сотня рук простяглася над стравами. Зала заповнилася плямканням і смокчучими звуками, забулькало вино. У нерухомих гвардійців із дворучними мечами жадібно заворушилися вуса. Колись Ромату нудило на цих обідах. Нині він звик. Розвалюючи кинджалом баранячу лопатку, він скосив очі праворуч і одразу відвернувся. Дон Піфа висів над цілим засмаженим кабаном і працював як землерийний автомат. Кісток після нього не залишалося. Румата затамував подих і залпом осушив склянку Іруканського. Потім він скосив очі ліворуч. Гуртворець мляво длубався ложкою у блюдечку з салатом. «Що нового пишете, отче Гур?» – запитав Ромата, стишивши голос. Гур здригнувся. «Пишу, я не знаю багато. Вірші?» «Так, вірші. У вас огидні вірші, отче Гур». Гур дивно глянув на нього. «Так-так, ви не поет». «Не поет. Іноді я думаю, хто ж я, і чого я страшуся, не знаю. Дивіться у тарілку і продовжуйте їсти». «Я скажу вам, хто ви? Ви – геніальний автор, відкривач нової та найпліднішої дороги в літературі». На щоках Гура повільно виступив рум'янець. «Через сто років, а можливо й раніше, вашими слідами підуть десятки авторів». «Збережу їх, Бог!» – вирвалося в Гура. «Тепер я скажу вам, чого ви страшитеся». «Я боюся темряви». «Темряви?» Темряви теж. У Темряві ми під владою привидів. Але найбільше я боюся Темряви, бо у Темряві всі стають однаково сірими. Чудово сказано, очі гур. Між іншим, чи можна ще дістати ваш твір? Не знаю і не хочу знати. Про всяк випадок знайте. Один екземпляр знаходиться в метрополії в бібліотеці імператора. Інший зберігається у музеї раритетів в Суані. Третій у мене. Гур тремтячою рукою поклав собі ложку желе. «Я не знаю». Він стугою глянув на Румату величезними запалими очима. «Я хотів би почитати, перечитати. Я із задоволенням позичу вам. І потім? Потім ви повернете. І потім вам повернуть», – різко сказав Гур. Румата похитав головою. «Дон Реба дуже налякав вас, отче Гур». Налякав. Вам доводилося коли-небудь спалювати власних дітей. Що ви знаєте про страх, шляхетний Дона? Я схиляю голову перед тим, що вам довелося пережити отче Гур, але я щиро засуджую вас за те, що ви здалися. Гур-творець раптом почав шепотіти так тихо, що Румата ледве чув його крізь чвакання його мінголосів. А навіщо все це? Що таке правда? Принц Хар справді любив прекрасну мідну шкіру У них були діти. Я знаю їхнього онука. Її справді отруїли. Але мені пояснили, що це брехня. Мені пояснили, що правда – це те, що зараз на користь королю. Решта брехня і злочин. Все життя я писав брехню. І тільки зараз я пишу правду. Він раптом підвівся і голосно-мелодійно вигукнув. «Великий, славний, наче вічність, король на імення благородство, і відступила безкінечність, і похилилось першородство!» Король перестав жувати і тупо дивився на нього. Гості втягнули голови у плечі. Тільки Дон Реба посміхнувся і кілька разів беззвучно ляснув у долоні. Король виплюнув на скатертину кістки і сказав «Безкінечність?» «Правильно, правильно відступила. Хвалю, можеш їсти». Плямкання та розмови відновилися. Гур сів. «Легко і солодко говорити правду в обличчя королеві», – захрипло промовив він. Румата промовчив. «Я передам вам екземпляр вашої книги, отче Гур», – сказав він. «Але з однією умовою. Ви негайно почнете писати наступну книгу». «Ні», – сказав Гур. «Пізно. Нехай Кіун пише». Я отруйний, і взагалі все це мене більше не цікавить. Зараз я хочу лише одного – навчитися пити. І не можу. Болить шлунок. Ще одна поразка, подумав Ромата. Запізнився. «Послухайте, Ребо», – раптом сказав король. «А де ж лікар? Ви обіцяли мені лікаря після обіду». «Він тут, Ваше Величносте», – відповів Дон Реба. «Накажете покликати?» «Накажу? Ще б пак! Якби у вас так боліло коліно, ви б верещали як свиня. Давайте його сюди негайно!» Ромата відкинувся на спинку крісла і наготувався дивитися. Донреба підняв руку над головою і клацнув пальцями. Двері відчинилися, і в залу безперервно кланяючись увійшов згорблений літній чоловік у довгій мантії, прикрашеній зображеннями срібних павуків, зірок та змій. Під пахвою він тримав плоску-довгасту сумку. Ромата був спантеличений, він уявляв Будаха зовсім не таким. Не міг мудреці-гуманіст, автор всеосяжного трактату про отруту, мати таких вицвілих бігаючих очей, тремтливих губ, жалюгідної запопадливої посмішки. Але він згадав гура творця. Імовірно, слідство над підозрюваним іруканським шпигуном вартувало літературної бесіди у кабінеті Дона Ребе. Взяти ребу за вухо, подумав він солодко, притягнути його до катівні, сказати катам, ось і руканський шпигун, що переодягнувся нашим славетним міністром. Король наказав вивідати в нього де справжній міністр, робіть свою справу і горе вам, якщо він помре раніше, ніж за тиждень. Він навіть прикрився рукою, щоб ніхто не бачив виразу його обличчя. Яка страшна річ, ненависть. «Ну-мо-мо, -ну йди сюди, лікарю», – мовив король. «Який ти, братик, кукволий? А ну, присідай, присідай, кажуть тобі». Нещасний Будах почав присідати. Обличчя його спотворилося від жаху. «Ще-ще-ще-гугнявив король. Ще-раз-ще-коліна не болять, вилікував таке свої коліна. А покажи зуби». «Так, нічого зуби, мені б такі, і руки нічого міцні. Здоровий, здоровий, хоч і мершавий. Ну, давай, голубчику, лікуй, чого стовбичеш?» «Ваше величність, дозвольте ніжку, ніжку», – почув Ромата. Він звів очі. Лікар стояв навколішки перед королем і обережно м'яв його ногу. «Е-е-е», – сказав король, – «що це, ти не хапай, взявся лікувати, то лікуй». «Мені все зрозуміло, ваша величність», – пробурмотів лікар і почав квапливо порпатися у своїй сумці. Гості перестали жувати. Аристократики на дальньому кінці столу навіть підвелися і витягли шиї, згоряючи від цікавості. Будах дістав із сумки кілька кам'яних флаконів, відкоркував їх і, по черзі нюхаючи, розставив уряд на столі. Потім узяв кубок короля і налив до половини вином. Проробивши над кубком паси обома руками і прошепотівши заклинання, він швидко спорожнив у вино всі флакони. По залі поширився виразний запах нашатирного спирту. Король підібгав губи, зазирнув до кубка і, скрививши ніс, глянув на ребу. Міністр співчутливо посміхнувся. Придворні затамували подих. «Що він робить?» – здивовано подумав Румата. «Адже у старого подагра. Що він туди намішав?» «У трактаті ясно сказано, розтирати опухлі з членування настоєм на триденній отруті білої змії ку. Можливо, це для розтирання?» «Це що, розтирати?» – спитав король із побоюванням, киваючи на кубок. «Ні, ваше величносте», – сказав Будах. Він уже трохи огоптався. «Це всередину». «Всередину?» – король надувся і відкинувся у кріслі. «Я не бажаю всередину. Розтирай». Як завгодно, ваше величносте, покірно сказав Будах, але не смілююсь попередити, що від розтирання користі не буде жодної. Чомусь усі розтирають, буркутливо сказав король, а тобі обов'язково треба вливати в мене цю гидоту. Ваше величносте, промовив Будах, гордо випроставшись, ці ліки відомі одному мені, я вилікував ними дядька Герцога і Руканського. Що ж до розтирачів, то вони не вилікували вас, ваше величносте. Король поглянув на Дона Ребу. Дон Реба співчутливо посміхнувся. «Мерзотник ти», – сказав король лікареві неприємним голосом. «Нездара, здохляк паршивий», – він узяв кубок. «От як трісну тебе кубком по зубах», – зазирнув до кубку. «А якщо мене знудить?» «Доведеться повторити ваші величності», – скорботно промовив будах. «Ну, гаразд, з нами Бог» сказав король і підніс кубок до рота, але раптом так різко відсторонив його, що хлюпнув на скатертину. "Ано, ну, випий спочатку сам. Знаю я вас і руканців, ви святого міку варварам продали. Пий, кажуть. Будах, з виглядом, взяв кубок і відпив кілька ковтків. "Но як?" спитав король. «Гірко, ваша величність", здавленим голосом промовив Будах. "Але пити треба" «Треба, треба!» – забурчав король. «Сам знаю, що треба! Дай сюди!» «Ну, а з півкубка вижлукти вдірвався!» Він залпом перекинув кубок. Уздовж столу понеслися співчутливі зітхання. І раптом все стихло. Король завмер з роззявленим ротом. З його очей градом посипалися сльози. Він поволі почервонів, потім посинів. Він простягнув над столом руку, судомно клацаючи пальцями – Дон Реба поспішно встромив йому в долоню солоного гірка. Король мовчки жбурнув у гіркому Дона Ребу й знову простяг руку. «Вина!» – прохрипів він. Хтось кинувся, подав глечик. Король, шалено обертаючи очі, магучно глипав. Червоні струмені текли по білому камзолу. Коли глечик спорожнів, король кинув його в будаха, але схибив. «Поганець!» – мовив він несподіваним басом. «Ти завіщо мене губив! Мало вас вішали, щоб ти луснув!» Він замовки торкнувся коліна. «Болить!» – проскімлив він звичайним голосом. «Все одно болить!» «Ваше величносте, для повного одужання треба пити мікстуру щодня протягом принаймні тижня!» У горлів короля щось пискнуло. «Геть!» – верескнув він. «Всі забирайтеся звідси!» Придворні, перекидаючи крісла, гуртом кинулися до дверей. «Геть!» – несамовито волав король, змітаючи зі столу посуд. Вискочивши із зали, Ромата пірнув за якусь портьєру і почав реготати. За сусідньою портьєрою теж реготали, надривно задихаючись з повискуванням.